och så hade jag folköl i kroppen mm. Så Peter vann Efter en massa shot. Nej Jag vann inte jag har en massa tjat. Nej, Peter vann, alltså jag, jag räknar fel jag, jag, jag var, Det var sent, jag höll på länge Och så öl, och så ville jag bara göra det fort Så det blev som det blev jag den Men Peter vann ja, I är det. Och sen har jag bara en diss Peter också Sist när vi pratade om läratorerna Ingen kommer ihåg en toa. Nej. Och nu kommer på min Disney när körde hit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 Eh. På bordet framför oss så har vi Amiibon som släpptes tillsammans med Super Mario Maker. Mm. Den mm. är väldigt, vad ska man säga? Jag tycker jag faktiskt att den är fyr Den är pixlig. Den är pixlig. Ja, ja men den är. Mm. Men, ja. Vi får ta en bild på honom när han lägger bredvid mikrofonen så ska jag lägga upp det på Instagram. Jag tror, jag tror faktiskt att flesta flesta sitter nu och spelar Maker också ja, och har den hemma så. Ja. Men de har inte den med mikrofon. <coughs> Nej. Nej. Uh, Nej. ja mm. Nej, men det, det var det om 30 år Och nu lämnar vi över till Louis ja. ja, precis <laughs> Tackar, tackar Varsågod um, Jo, jag var ju inte med förra gången När ni hade tv spelet som uh, tema Så jag tänkte börja Nej, dra. du var inte påtänkt Nej, jag var inte på det. Jag, jag <laughs> existerade jag, jag jag inte. inte ens som idé Nej, vi visste inte ens att du fanns Nej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 på spelen då. Mm. Ja, men det är ju rättigheter och, och mm. allting. som det är. För det. Mm. det blir inte inte samma sak som att ha en riktig NES-kontroll. Köper NES. Nej, det men, blir men, inte samma sak. Men det var som man spelade på eh, Wii-kontrollen. Det blev en liten, liten fördröjning mm. så Det var inte riktigt exakt samma grej. Men, Precis. men eh, tanken var var god och det funkar ju. Mycket god. Helt okej. Okay. Mm. Mm. Absolut. Mm. Nej, det var lite kort så det Ja. bara. Eh, sen så hade vi ställt en fråga.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 Oh, och han spelar ju Battlefield 3 här mm. <laughs> så, så att jag visade då att Martin Lindell och du är ganska lika och han fick se en bild och han bara oh. om Dice får reda på att han spelade så mycket att han glömde att han var pappa då kanske de kanske kommer att anställa honom att fråga med lite tror jag <hör> eller så får han fortsätta vara pappa ja. <hör> <hör> <hör> nej så det var ja. det e nån mer då ja. vidare så säger Per76 på Twitter Tetris Rogue Legacy. Ni får ursäkta om jag uttalar fel. Hotline Miami. Vilket spel var det här? Rogue Legacy. Ursäkta om jag uttalar Rogue Legacy. Hey, jag nej. Men ja. ja. ni uttalar fel så hoppar jag in. Vill du säga Roarge kanske? Nej. <laughs> För det heter Darth Vader, inte Vader. Det var ett dåligt skämt som ja. jag ville få in där. Ja, men det, det var jätteroligt. Ha! Ha! ha. Ja. Nej, nej. nej, du uttalar det. Ha. Rogue no. Legacy. Det var inte World of Warcraft-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 Mm. Ja, men det, det verkar vara det var väldigt populärt Det, jag ju och, mm. så det är... de var ju första online-spets De var väldigt bra med Dreamcast Det var mycket nymodigheter och nyskapande Det var nästan lite nintendo mm. Mm. Eh, Sen har jag frågat folk på Facebook, också. Boo, Facebook. Ja. <laughs> jag var tvungen <laughs> ja. eh, Jonna Torsberg säger Infinite undiscovery Och hon säger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 Det, det är nästan mm. det som jag har. Sen var det ju som sagt när jag var mindre så hade jag ju, kunde jag inte slita mig från spelen. För det var inga sparfiler riktigt. Då var det tvunget att spela det mm. ja, igenom. Precis. Eller låt maskinen vara igång. Precis. Ja, det jag det också. också. Så kom farsan in och trampade lite hårt i golvet. Och så stod spelet och blinkade vitt. Mm. Ja, var bara snäll av min slut i mina konsoler. Ja, ja, ja. det aj, aj. Eller så var det såna här riktigt komplicerade lösnorsystem som var underliga symboler och helst hundra tecken långt skulle det vara och <laughs> ingen orkar skriva upp allt det där, <laughs> så bara. Ja, det är okay. så framkoden på mm. på året. Ja, precis. Mm. <laughs> <laughs> Ungefär tror ja. ja, <laughs> ja, jag. Nej, så, nej, jag panar kommer ihåg. Nej, inte filmarte. Jag har inte så. Eller, Jag fastnar i spelen när jag. Fast när det var mycket förr i tiden. Men mm. GTA-spelarna är sånt eh, som är nytt. Ja, för nu mm. kör jag spelarna också. Mm. Men eh, nu så får jag slita mig för eh, annars spelar jag dåligt hemma. Mm. Ja. <laughs> uh, så Vad har jag för spel? Jag fastnade såklart för uh, Mario 64. Det spelar jag dag in och dag ut. Mm. Det var som en jävla drog. Uh, ja, jag står på Lesos-affären varje dag ja, typ. samma här sen har <laughs> ja. kompis att spela Och sen så även um, Tetris såklart Det spelar jag fortfarande Och en spel som jag spelar en idag Det är Mario Kart Ni alltså, har ju Mario Kart till mitre ds Och till Wii U. Mm. Men det är det Men en spel som jag verkligen Blir verkligen, besatta av att spela Nonstop i nästan 18 timmar sträck, utan att sova Det är ett till reset Ett musikspel som heter Degasso Band Brothers Mm. Det är så att jag lirar så in i helvetet mycket. Jag sa, sa till mitt ex, nåt av exen. Lång historia. Mm. Det får ni exen också. <kör> Eller jag blev fan, Jag skit samma. Men jag ska bara testa spelet. Så jag har ju köpte, säger vi. Och eh, bara prova prova spela sen var Det var så jävla bra så jag bara fortsatte fortsatte fortsatte man, typ 18 timmar senare. Spelade du fortfarande? Bara, ja <låder> Och sen fortsatte jag spela ännu mer Och sen någon jag spelade ännu mer jag spela som liksom, fan det är spelat mig är det världens bästa musikspel Man ser att det börjar komma såhär, spindelnät på en liksom, Man har suttit där så länge att åh ungefär Det börjar komma mossa på en liksom, Ja jag var ungefär på den och så fick man ha i sladden För att mm. ladda reset och fortsätta spela För det gick inte eh, sluta Fy fan vad är <låder> Jag luktar inte så gott tror jag inte <låder> Men det var de spelarna i alla fall så. Och nu är, just nu det är det fortfarande Markart När jag spelar mm. mest då och över börjar bli smått beroende av spelation måste jag faktiskt erkänna. Mm, det är många som jag har hört. Mm, jag spelade det mm. online lite då då. Mina barn älskar det. Först så mm. jag sa, kom, jag hade dem i helgen. Vad säger jag? "Hej Luke, ha. Ja. Pappa, kan vi spela Spatoon?" Jag bara, "Hej Luke, Spatoon." Ja. ja. <laughs> så direkt. Ja, vilken hitta så alltså, så inte ändå kommer med det. Ja, det är skitbra. Mm. Så det är... Ja, men det är mina ja, spel. Apropå Nintendo då mm. de skapar in på mobilspelsmarknaden. Ja, just det. Ja. Slutet av året tror jag. Mm. Mm. Och eh, jag såg... Eh, Och det är väl eh, nya, så det är inga... Eh, vad heter det? Det är inga... Um, Popningar. Nej, nej. Mm. Det jag såg jag såg en trailer på deras Pokémon-spel som ska göra. Mm. Det är som In Ingress då ju. Och jag är inte så förtjust i Pokémon, jag har aldrig förstått tanken med det. Men, mm. men deras reklam-trailer, fick, de fick det verkligen det verkade så jävla coolt. Men då vet jag, uh, nej, det kommer inte bli så kul för mig. Men det verkar häftigt ändå på vilket sätt de gör det. Ja, men det är uh, det här de med ingress och fast pokémon Oj man... äntligen liksom. Ja, men det är det Pokémon-chafel. För det har ju kommit nu. Nej, nej, det är Pokémon, vad heter du? Kommit två år, vad heter uh, Pokémon Go. Pokémon Go, ja. Ja, Jag använder telefonen för att alltså, du måste gå ut på riktiga ställen och leta. Och ja. meter fram finns en Pokémon får du gå och leta med kameran. Så, och där finns det en får för att du låtsas kasta en boll. Du har en, en, ett armband för mm. låtsas svinga mot den och sen så fångar du den lite. Sen kan du tävla mot andra slåss mot dem. Och sen så kan man, eh, kanske det kommer en boss. Då kanske alla i hela stan samlas och krigar mot den tillsammans. Så här. Ja. Så, sådana grejer. Det, det verkar skithäftigt eh, i trailern i alla fall. Mm. Och det är ju, du nämnde Ingress och det mm. är ju, de har ju varit med och utvecklat det här spelet också. Ja, nej mm. så det kommer bli Ingress kommer få lite konkurrens. Mm. Ja. Alltså jag undrar, jag undrar ju om det kommer ske en massa olyckor samman med det här. Tänkte jag att de ser liksom en Pokémon mitt ute på motorvägen, mm. då är det ju liksom lite risk and rewarder, att ska de riskera att ta den? Jag tror inte att de sätter ut dem på motorvägen. Ja, men hur vet de att det är? Ja, det är en Pokémon, den går själv. Ja, precis. men det är en GPS-grej. Ja, har varit går GPSen på ja. vägarna? Ja, ja, precis. Man dem ju. Och Pokémon rör ju på sig. Ja. Det... Alltså de flyger iväg, man så jaga dem. Mm. Liksom hoppa mellan hustaken och... Så inte är att se hur dödssiffran ser efter det Ja, spelsen. precis. <laughs> Tidigare Pokémon och hundra människor. Mm. Ja, det är en bra statistik. Mm. Eh, vet ni några mer spel? Är det något som Nintendo? Nej. Ja, för jag vet bara... Det det var väldigt tyst om det. Nej, men alltså... Ja, men de, givetvis så kommer de ju... Alla sina stora märken Alltså mm. Mario och Metroid mm. All de här kommer ju ja. Sina stora så mario ja. mm. Alltså visst det är de som ger i mobilmarknaden Visst, det är säkert bra Men det kommer inte vara samma sak Att spela på en touchskärm Som mm. det är på att spela på en 3DS För 3DS är fortfarande Eller DS, DS är, det förtaget. 3DS är det bästa bärbara konsolen Absolut alltså, Utan bra. tvekan Och jag tror inte det kommer bli samma sak Att spela med en virtuell knapp och grej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 det, mobilspelarna är... Som sagt är inga portningar. Det är nya egna spel. Som... Mm, kan vara det... en bälla grej. Mm. Äh, lite också att... Du sitter hemma med lite Wii U. Mm. Och spelar av spel. Och så... Ja, Pokémon till exempel. Så, så du går du ta... på stan och går med din Pokémon. Och då Aha. tränar du upp din Pokémon. Så det blir ju lite den där att... Du är med dig mobilen och rör dig att mera så precis att du har med din 3 nu och kan träna din ja. det fanns ju ja, något det som har den i den ja hur mm. ja, som helst så ska det bli intressant att se vad nintendo har att komma med tycker jag mm. Sen om jag kommer spela det återstår att se mm. ja men det är saker så lite om man mm. säger alltså, ja eh, PlayStation och de har Lägger ut sina och mm. Sega och slänger ja, ut sina ja så finns ju en tänning behövs ju också ja mm. det, så blir det blir intressant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 Då kommer det inte funka för det var det som hände med Playstation Portable Go eller vad han hette mm. när man, fick tvungen att, man fick köpa ett kort Och sen ladda ner spelen Inga butiker eller sådär För de, mm. de ville ha pengar för fysiska spel mm. Och, och den, gick, den gick under ganska fort den här. Så om ni inte ändå kör det Kommer det inte gå bra Men jag tror inte de gör det Jag tror de, de är mycket smartare än så mm. ja, men Jag tror faktiskt att det kommer vara en nedladdning För att Det är där egentligen alla Kommer hoppa på nu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 Så Nintendo mm. vet ju om det. och Alla håller på och de vill väl vara mm. först ja. med grejen. Jo men det, alltså det var ju en konsol som heter Phantom som gjorde ju samma sak. De skulle bara ladda ner spel. Den... den Kommer inte ens ut, tror jag. Ja, ah, det är inte Steam eller någon ja. Steam-konsol? Ja, men något sånt också. Det, det är också oj, ja. Eller finns den? Oj, ja. Jag gick ju konkurs när den ens släppte. Den, den gjorde de, ja. försökte hitta någon som köper den. Mm. Det lät jättebra. Det blev stort och sen bara blir den för stor för sitt eget bästa. Och sen bara... Nej, så, nej men det är det. Alltså just med att ladda ner spel. Alltså, jag, jag tror nog med att... Om de nu skippar skivor, alltså Blu-ray-skivor. Mm -hmm. du, du har alltid lärt sig, det är alltid alltid dig grejer. Om de nu kör old school kör med kassetter igen. Ja. Det är i alla fall så och Fan vad coolt det hade varit när med hade kassetter fast med modifierade minne då. Mm. Tänkte bara, ja då kör vi näst. Eller så här eh, till Super Nintendo. Såna kassetter. Kör back to basic fast med en jävla massa minne. Vilket rent teoretiskt borde det vara. För minnen är mm. ju stora mm. Och eh, en Blu-ray ligger över på 60 gig. Ungefär. ja Och minnen är ju fan större än det nu. Mm. Så det borde egentligen det borde kunna gå att göra på eh, eh, ett minne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 Ja, eller Wii, Wii Remote, Den första Wii jo, Remoten Jo, den kan man ju få med sig sina, sina typ gubbar Typ 10 kilobit ja, eller Ja, man kan föra sina gubbar så, till en annan konsol ja. Men många trodde att när man hade Wii kons äh, gamepaden då Att man kunde, man kunde gå iväg och spela utan tv men Då trodde folk, att ah, den kan vara med sig ut på vidare Nej, du kan kanske kan gå till toan ifall det är inte är en vägg i ja, vägen ja, precis. Mm. Men, äh, men det är väl coolt så det är så här cross platform. Mm. Det, det låter ganska coolt faktiskt Mm. Men äh, det Kom är bara ja. <laughs> Tror du att Eller tror ni att Nintendo Kommer äh, slänga in Någon virtual reality I den nya Nej Nej inte jag heller Jag, jag tror inte att det kommer bli någon hit För nu både vad heter de? Reality boy var <laughs> först Jo jo <laughs> ja. det, det, det, det gick ju hur det gick men vad är de? om man utvecklingen går Jo, visst nu. Och Rift finns det ju. Mm. Sen så kommer ju både eh, samtidigt en egen så här virtual reality-glasögon eh, och mm, HTC. Playstation, PlayStation HTC mm. och HTC kommer. Vi har ju våra cardboard, eh, Google Cardboard. Har vi Ja, det finns med just nu. Ja, i också. Det, det, det är kanske kul så här. Äh, äh. Samma sak när Playstation 3 börjar släppa spel i 3D. Fan, då ska man köpa en tv som har 3D-kompatibel. Eh, köpa något annat.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 Uh, jag kan tänka mig att det är möjligtvis Någonting som Nintendo vidareutvecklar Ja, jag vet att PlayStation är något liknande också vet jag för mig. Mm. Men sen uh, hur det gick, inte fan Men uh, ja, men det, det kan nog vara rätt schysst tror ja. Utveckling De kommer säkert ha sitt gamla spelbibliotek också mm. Virtual Console kommer säkert få Ja, det, det är lite tänkt ja. nu retro, Gamla konsoler och sånt där mm. Mm. Alltså måste, Ja, kommer de ha med den nu Alltså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 för att spela nya spel. Mm. Och jag sitter och spelar gamla spel. Ja men, men det är samma sak där. Jag tänkte också om Nintendo kommer med sin nya konsol. Får en om de kommer, kommer vara kompatibel med Wii U. Alltså med gamepaden och grejer. Mm. För det är förmodligen det. Är för, ja men det, vi, det, vi det, det kommer att de att nog, nog med gör, med ja. gamepaden. För Wii U hade den sån alltså, Wii Remote ja. funkar ju fortfarande. Såklart att nya maskiner så kommer nog gamepaden fungera ja, med. För, precis förmodligen. Men sen om de gör, och då kommer de säkert... Farfurtade reality där också tror jag.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 Få spela en match, mm. det var sju minuters laddningstider från att du startar. Men mm, okej, okay. sen klicka på okej, okay. sen mm, väldig mm, laddningstider, väldigt gubbe, uh, laddningstider, starta matchen, mm, laddningstider, och sen tog det sju minuter från att du startade konsolen för att du får spela, och bara tritiderna var ungefär 40 minuter. Men jag, faktiskt, men jag har faktiskt en PSP och Vad <skratt> vadå <b> <skratt> Skämt. Det finns faktiskt spel som är bra. Ja, det finns ju. Och det som passar väldigt bra på, på det, det är ju... Vad heter det? Eeeh! Bilspel. Red e Racer. Red Racer, ja. Mm. Det är ju skitnice. Och sen... E Varför tappar jag alltid bort... Pussetsspelet, Luminis? Lumi... Någonting? Eller? E ja. Mm. Så det var de två spel som gick bra. Ja, typ. men det är ett spel jag sitter och tänker på igen. Vad <laughs> fan. Prata nu Jag ska tänka ja, nej, ja, ja, Jo mm. Nu kommer Tekken det, det. Det, mm. det kan jag tänka mig var bra Det kan jag tänka mig för, för Playstation, PSB Det är en flesta samma känsla som att hålla En, en, mm. en Playstation-kontroll Och den var optimal för att spela fighting-spel mm. det, det kan jag inte säga någonting om För det, det var en bra konsol att spela fighting-spel Jag spelade Tekken så in i helvete mycket Och även Street fighter Uh, var det två eller nåt skitsamma men det var väldigt mycket tecken och mött Ja men det, det inte jag, jag spelar, Det funkade också på PSP. Ja, men jag säger alltså, det var ju bra här så <laughs> men uh, alla är ju ja men det är mycket kraftfullare och grejer mycket snyggare grafik men då är vi där igen på vad är viktigt i ett spel till exempel nu hoppar jag över en punkt här men då är det där. DS:ns begränsare Prestanda med grafik och grejer mot PSP:ns kraftfulla paket och grejer och sånt. Mm.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 Man kan spela med andra och ha en kul st stund tillsammans. Sen att de gjorde kom en kommentering av Mario 64 till ds sättet. Det funkar ju klockrent. Det är inte exakt samma känsla att styra. Men det var nog bra. Men det fanns ju så många bra spel till, till ds exempel Mario Kart spelade det. Ja, det är det. kul att de släpper så här mm. spel. ja Som 64 och mm. Zelda och, och det här tillbaka. Ja. Men det är ju också... Det gamla spel du redan har spelat och så. jo, jo men den var ju så baken. Men Nintendo kom ju med väldigt många Nya spel, det är det, de gjorde många originella spel Till exempel PSP som du sa, de gjorde bara eh, Konverteringar av sina storspel I bärbart format, det var ingenting nytt egentligen Det var det, ja, för jag har Nintendo Det blev mycket bättre, de har, har ju jättemånga Spel, Till exempel, som det Brothers, som jag spelar Jag satt och spelade som en jävla tok mm. Det finns många bra spel Och då är det där också där att eh, <tos> Vad viktigt i spel är hur realistiskt det ska vara Måste det vara bra handling och grejer, nej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 fin grafik alltså så här ett, ett, enkelt simpelt mycket färger och grejer så. Mm. Och, och det är också därför jag har valt mina tatueringar mm. att göra med Nintendo-teman med goda karaktärer undan för det är så mycket roliga karaktärer massa annorlunda med mycket färger och grejer och massa olika. Så därför jag valde det temat. Mm. För det är färglat. Man blir glad av spänningen ändå. Och, och, och det, jag, jag har inte förstått varför så många vill ha ett så här, realistiskt sällda. Eh, de säger att det ska vara så realistiskt som möjligt. Mm. Så att det åh realistiskt så mm. Kolla på Wind Waker. Ja. Det är fantastiskt. Det, det, är, det är underbart. Ja, jag tycker det är fortfarande den bästa än så länge. Jag har fortfarande ja. inte varit med om spel Jag har fortfarande på tio år senare och spela Wind Waker fortfarande. <laughs> och fortfarande inte Men det. Men det är snyggt som fan. Alltså, Men det är ju det, det här: det är enkla. Jo, men det är, fast ändå, det är enkelt, fast ändå det är ändå svårt, är ju ja, Men som vi har ju fortfarande alltså folk som... Alltså, retron är mm. något som fortfarande lockar folk. Jo. Kollar nu Alvas Awakening som vi testade på retorsketsmässan. Mm. Gjorde ni det? Men jag har fått typ med alla folk Jag på tittade på när folk testade. Ja... Mm.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 Mm. Ha tillbaka grafiken, och det är väldigt bra också att de inte kör 8 biters grafik. Mm. Att, att de kör i 16. Ja, men precis. Mm. Det, det, kommer det kommer många och... är ju, sån, den sorts grafiken. Så. Mm. Men, det, det, men bara för att komma tillbaka lite fort på temat där med grafiken, den viktiga spel ska vara så realistiskt som möjligt. Då är vi inne helt plötsligt på, för många av dagens ungdomar spelar mycket Counter-Strike och Battlefield och grejer, och där ska det vara så realistiskt som möjligt och så brutalt. Alltså inte men det är, så brutalt. det är ett måste. Jo, jo det, det är det. Men nej, då kommer jag till det. Det är inte alls ett måste för. Splatoon, mm. Splatoon. Jo, det, det är jo, så ja. jävla barnsligt färgat och det är så jävla att jag spelar hellre Splatoon än att jag och spelar Battlefield och försöker döda folk online på surrealistiskt sätt. Ja oh, fan, folk är kul att bli grejer, men visst? Ja, det kommer tufft då, tåg. Ja, det är tåg ja. Var ni tog tåg här Ja, de här järnvägen ja. är precis ute. Ah, okay. det är precis Ja, ja. Uh, nej men det är det, bara Splatoon, det är ju det är ju enkelt barnsligt, det är vattenpistoler. Och det är så jävla mycket roligare att gå omkring och skjuta folk Krista på stället. kanske Hedlund kanske har hört vad kanske. det var för tåg. Ja, okay. Om du lyssnar på vart avsnitt, så det där var ett tåg. Så skriv mm. modellen på den. Så. Ja. Eh, nej, jag tycker inte ett spel behöver vara realistiskt. Mm. Då är jag återigen punch mm. Det är inte realistiskt, men fortfarande det bästa boxningspelet. Spelatorn. Man, man är fan en... Man blir en bläckfisk. Och sprutar bläck och bläck vatt, med vattenpistoler. Ja, men... Ja... Nej, jag... Nej. Jag in... alltså, de har ju gjort också Battlefield i, uh, i, i såna här uh, leksaksgrejer. Vad heter det nu? Tänk på. Ja. Finns det inte något, uh, något med Company? Tänk på ett annat. Nej, Hur det är men, inte, men, inte, inte Bad Company. Bad company. Men, ah, ja, nej, men det är bad... också det där. Men helt... det, de gjorde ju något... Uh... Mm. Just det, så heter det. <laughs> det var ett skitspel ändå. Nej, det, ah. det var ett... Nej, men... <laughs> Us. Mm. nej som, Sådana spel som äh, Karstuk gör mm. Jag skulle inte vilja se dem äh, I mm. typen en lego version. Nej men det har inte funkat mm. de, Nej, det är för det ska vara realistiskt Men det är sånt platon, Rörigt Plattformar med färg överallt ba, ba, ba, ba. Det är simpelt. Jo, det är simpelt Såklart att då går det att göra det så mm.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 Nej, men det vill jag ville komma till i alla fall eh, Många av dagens Ungbumbamb, un un nej, ungdomar När jag frågade, ja, vilket är din favoritspel? Counter Strike Ja, varför då? skulle inte skjuta och döda eh, Det finns mycket bättre spel än att bara Gå omkring och utföra våld Till exempel eh, Zelda till exempel Visst, man gör våld också Men det är ändå mer pusselösande <här> Ja, men det är pussel, eh, tänka, lösa Minecraft. problemet. Minecraft, sen bygga, skapa saker. Och, och sånt exempel. Det är ju jättepopulärt. Jag eller för som är på Minecraft. Gör med tusen av mm. Ja, men det är ju det. Alltså, det, det finns så mycket mer spel än bara går runt och skjuta och döda. Och det är där många av da, eh, dagens ungdomar fastnar i bara skjuta spel. Vilka spelar bra? Call of Duty. Vilka spelar bra? Battlefield. Men det finns ju fan... Eh, Mario 64, Super, alltså, Super Mario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 Uh, Shovel Knight. Har ni spelat Shovel Knight? Nej. Mm. Det är underbart. Det är verkligen en, en, vad ska man säga, en härlig soppa av Mega Man, DuckTales, Super Mario och alla de här heliga klassikerna till åtta bitar. Mm. Uh, det jag känner lite ibland bara är att jag önskar att de här indis-spelen kunde. Gå vidare. Att det kunde bli mer kanske 16-bitars. Kanske lite mer Super Nintendo-grafik. Kanske går på tiden. Eller Neo Geo. Mm. Det är väl vad jag skulle hoppas. Ja, nej, men jag håller med många av indiespilarna som du säger. Mm. Retro-ish. Och ja, det är kanske är enklare att utföra än att hålla på med en del där saker i tredje sant. sånt. Men, mm. men det är kanske är därför. Ja... Um, ja.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 Ja. ja. Ja. Det kom ju för några år sedan. Det är ju spel till iPhone till exempel. Mm. Där barn kan råka köpa massa saker om de, ja, om föräldrarna ger dem tillståndet mm. till hoppen och så. Då kan det gå riktigt illa. Vad oh, fan var det som man var uppe i? Jag kommer inte ihåg. Ja, jag kommer, jag kommer inte ihåg. Det var enorma summor. Många smörfber var det. Men såklart, jo, men såklart att de. Men <gör> måste ha du upp sin energidryckning. Jag har sett hör, hör på i halsen där. <gör> <gör> Nej, men såklart, de <gör> ungarna vet ju inte mm. vad det är. De kan, kan ju såklart. <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> Nej, många har säkert inte ens hållit till pengar. Det är liksom bara någonting. Ja, men Loka, är det, med det, med det, de misstänker inte så du har det. Det är ju inte riktiga pengar. Nej. Men det blir ju riktiga pengar och därför behöver vi mycket skriva i er. Nej, men det är klart att föräldrarna också lämnar ut det då. Jag gör med min telefon till ungarna. Nej men alltså för kopien, så är det ju för så Nej nej men precis men, men, men du så, så är det för vuxna också. Hur många är det inte som sitter och spelar poker på nätet? Det är också. Det, det, de det är också free to play. Det är också free to play fast <laughs> du betalar pengar men det är också det, det är vi också då är vi inne i Ja men du får 100 play. free spins. Ja men precis de, de du... men det, det du har helt rätt det är ju de lockar, kommer spela våra spel gratis, och så får du 500 i insättningsbonus, och sådant Och sen får folk beroende av också sådana spel. Men sen, får jag du du, men sen jag finns det, vi var inne också här, DLC. Mm. Alltså, som är ett DLC, är också ett tillägg. Så. Mm. Eh, Okej, okay, många DLC kostar ju. Du har köpt spelet för 600 spänn, ja. och sen för att få ett DLC, för, Ska du köpa det för 100 spänn för att ja. få en. Ja, En ny del. Som håller World of Warcraft till exempel. Det är ju, expansionerna expansionerna ja. det kostar ju. Mm. Men det förstår jag. De måste ju expandera lite. Men exempel. Det, det finns också företag som är jävligt, jävligt fula med med det här så De gör spelet halvfärdigt. Vill du ha det färdigt så får du köpa saker till. Vet, nu vill vet jag inte något specifikt spel. Men jag, ja, men det, morgon, jag... det är ju mikro. Transaktioner, det är lite mer free to play-aktigt. Mm. Jo men går. precis, men det var också ett spel exempel, jag vet inte om det var Mortal Kombat tror jag, vill du ha en ny karaktär eller andra kläder. Ja, köpt det här. Men det påverkar inte själva spelets handling, inte sånt. de vi göra ett halvfärdigt spel så vill du ha det fulla spelet inom parates, får du köpa det extra mm. grejer till det. du är lagt ut, som du säger, 600 spänn på spelet. Så får du köpa en ny skins för 50 spänn, ja en skins där, och som inte påverkar själva spelets handling eller stormässigt. eller...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 jag Det var bättre förr man varvade spelet under en viss tid Så låste man ut nya kostymer och grejer mm, man, köpt, man köpte mm. Super Nintendo-spelet För det var ju Super Nintendo man köpte såklart Ursäkta ja. alla Mega Drive-fans Och sen, <laughs> sen hade man ett färdigt perfekt spel mm. Jag menar Det behövdes någon uppdatering mm. Super Mario World Nej, det var det perfekta 2D-spelet Och det är det fortfarande Ja okej, okay, mm. man får nya dem Men vi går över till DC t igen Ja, Alltså det vill jag ju egentligen mm. ha med Det är ju som GTA 4 till exempel Mm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 Men de har ju då, GTA, online. Mm. Ja, men men vill jag skulle gärna vilja ha ett DLC köra en En helt ny på ja. spelet. Det är så ja. det växer. Men att, som... men är mer så att alltså, den, den DLC som visste i det spelet, den utvecklar spelet vidare för att det blir en annan historia. Någonting mm. nytt. Så, inte bara att ja, få en, en ny bil till exempel. Ja, men sen läser nu det här som kommer. Ja. Alltså, det, det är sådana DLC: de, de kan komma och. Inte oh. De som inte kostar mycket Eller någonting Och jag vill inte att man ska få dem gratis Nej att jag, jag det är att, grejer du väljer ja, men Jag kan tänka mig Rockstar De behöver inte tjäna extra pengar på att göra sina expansioner Så DLC För de säljer ju så kopöst mängder med spel Så de har sig råd att göra ett, eh, En DLC till en billig peng Kan jag tänka mig mm. Och som, som du säger, det, det är en bra DLC till exempel, Det finns ju DLC till eh, Mario Kart 8 man kan köpa banor och inte vad den kostar 80 spänn. Eller 100, 100 för tre 3 banor. Ja, jag, har köpt jag har inte köpt någonting än så länge. Men det, då får man i alla fall nya banor. Inte bara att oh, du får en ny bil. Mm. Man får ju nya karaktärer också va? Ja, oh, oh, oh, banor, karaktärer, bilar. Mm. Mm. Då får man... Vad ska man säga, kvalitet. Mm. För det man köper. Men med sånt håller mm. alltså Sånt är också jättebra. Mm. Men det jag tycker det blir lite fel på online-lägg. Som man säger...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 Men eh, som i början också, du köpte dem. Folk köpte inte. Och då fick du andra aldrig spela de nya banorna. Mm. För folk köpte inte dem då. Nej, men det... Så det blir så här. Ja precis. Jag det är att eh, i ett lägs grej Men i ett mm. singelläge. läge mm. Där är det som väldigt bra. Ja, det kan jag tänka mig. Men vi säger som Battlefield och allting, Alla ja. bygger upp och vill ha... Ja, kriga mycket för att bygga, för att uppdatera sin gubbe, mm. köpa nya vapen och mm. sånt. Men sen kan du köpa ett paket med alla vapen. Ja. Och nej, ja. sådana grejer tycker jag inte nej. ska vara faktiskt. All DLC är inte oom Nej. Nej, men alltså det ska vara spel... Det ska vara välgjord dels Det ska vara speläget inte mm. grejer. Mm. mm. Nej inte precis. Köpa det, men det som du säger det, det ska växa varit... för att det ska gå snabbare att komma förbi Nej, Det ska vara ett spel där man kan köpa en ny story i spelet om man vill så. Det ska vara bra. Det det ska vara kvalitet och inte bara en ny. Spelet nyxa. ska fortsätta så du inte börja bygga om. det precis. Men inte köpa mm. grejer för att Nej. det ska bli mer övermäktig Nej, än precis. något annat. Då kommer en annan punkt här är just med DLC där med free to play. Ja. Men jag har att spela. Sen finns det mikrotransaktioner och ja, grejer. Ja, det är ju det vi har varit inne på Ja, men precis. Men då kommer min fråga. Är, köper vi någonting i spelen? För, för exempel, nu har du köpt på Mario Kart. Mario Kart då, ja. ja. Spelar vi ju mobilspel? Um, där köper jag faktiskt uh, mm. ingenting egentligen. Nej. Ja, jag har ju någonting till mobilen. Nu kommer jag inte på vad det heter. Det är ju mm. någonting med juveler. Man, det är nästan det enda spelet jag har till... Ja.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 och det är ju ett jävla bra spel. Men du köpte det för en krona och, och det finns inga så här tilläggspel. Ja, oh, lösta hemstyret för extra pengar. Och det skulle jag aldrig göra. Jag skulle aldrig betala extra pengar på ett mobilspel för att köpa tillägg. Så, så det är... ja. Nej men har man alltså hela spelet på ett sätt mm. och sen betala för bara att slippa reklamen? Mm. Nej, du... Det är ju inte. Då, då betalar jag inte för att slippa eh, mm. något reklam. Men men visst det är klart är jättestörande när man spelar så kommer du upp hela tiden. Alltså det är ju sådana här gratis spelet som Det är också, det är jätteirriterande. Ja. Det är, jag vet när... men sen egentligen man blir rätt snål Ja, det kostar köpte sju kronor. Ja, 7 späd, men fan det är varit ett mjölkpaket kanske inte ens kostar det kostar det. Men man, man blir ju lätt snål också om man ser priset nej fan nej jag nej, jag, skiter, nej, jag skiter i spelet och tar fan att prova. Så, men det är små sumor egentligen. Ja så. fast nu om vi säger som nu då om vi säger på äh, Apple Store mm. Det var ju 7 kronor. Mm. Nu är det inte sju kronor, minst, nu är det nio kronor. Minst. Jo, ja, men det... Här är... jo, men det blir, alltså, det blir ju mer skit. Det kanske blir mer och mer. Och sen, det, visst, det är lite summa för mig, men om alla lägger en massa alltså 7 kronor där, 7 kronor där, det är som skapas bättre, han tjänar ju pengar på, på det han har gjort. Och det är ju så han får in sin inkomst också för det han har skapat, eller hon har skapat. Ja, men det inte lika såklart. Men Det är väl ett jättebra system som, som är i Mario-spelare, då. Mm.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 Man spelar klarspel, och sen så låser man ut nya så fan det är, man kan vara en annan karaktär och det blir ju som ett nytt spel fast ändå inte det, blir... det andra ja. varvet. Ja men precis, det, det är det. Så det, ja. Mm. ja det är som det går tillbaka lite som till 3 dsen till exempel. Ja. Man är ute och går så samlar du mynt. Ja. Det är väldigt synd att de mynt inte, inte kan använda det i några spel. Nej, det är bara deras egna, den här. Uh, Heroquist fan heter. Ja, deras um, egna syner. Ja. Men sånt tycker jag iställa, och är jättebra istället för att använda egentligen riktiga pengar. Mm. Så att uh, du kan ha något i säga att nu får du köpa nya banor för 300 låtsaspengar låtsas som du har kämpat att vara ute och gå ganska länge. Ja, för du tjänar också bara 10 kronor per dag. Ja, men precis. Det kanske kommer till nya konsolen. Du måste stans gå stans stans varje tusen mm. steg för du får en pin per 100 steg. Du går inte att så stå där och luftrunka med det för att få extra pengar. Jag orkar inte. Nej, du orkar inte. Du orkar ju bli trött på att tänka på det. Ja. <laughs> som vi sa förra, så man vi säger för man får vissa antal pengar bara per dag. Nej, inte det är Nej men jag såg snart. Det inte så mycket det ändå jag kan göra nu med de här mynten när jag köper pusselbitar. Ja, mm. på min blåsare där. Mm. Men jag tycker jag mm. är kul. Det är en liten hobby jag har att samla på de pusselbitarna. <laughs> men det var något annat. Mm. men det är lite vad man kan göra. Mm. Och det är som vi pratade lite om nya konsoler att ta med sig mobilen och allting.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 men slösar inga pengar. Nej. Eller bara äh, spel, exempel. Äh, om du inte gör det i den tidpunkten så kommer du inte kunna göra det. Som exempel elmo Crossing hanterade perfekt. Det var mm. realtid. Klockan åtta den dagen hände det. Är inte du där så missar du det. Ja, men det är jättetråkigt också. Jo, men det är... Det måste ju komma tillbaka ibland. Jo, men det kommer ju årligt. Alltså, är... Jag firade äh, ett nyår mm. i mitt Animal Crossing. Ja. Jag fann det fanns det bara roligaste nyår jag haft. Vad skit jag <laughs> andra. Jag satt i mitt DS och kollar på så när klockan. Nu tolv. Och så sköt de upp raketer och sånt. Och det var så jävla mysigt. Alltså, det är ju sådana spel som man, som man kan spela som aldrig lite slut. Det är bara att spela, mm. spela en, ny dag, en ny dag och fiska. Fan, alltså. Och så kan man ändra tiden så man kan ju få de här tillfällena när man vill. Ja, egentligen. men det är ju Fusker. såhär halvvis fusk. Ja. Men, men, så men det var ett väldigt myskt mm. spel. Såhär, också beroende på kan som kalla fan. Mm. Uh, men så är det väl nu på uh, Morrowmaker också Ja, du menar att man flyttar fram tiden och så får man låsa upp sakerna tidigare.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 En gång i halvtimme. Men jag, eller jag tror det är synd att, att folk ska ha så himla bråttom. För det är väl jättekul. Första om du sitter. Ja, du kan bara göra Super Mario Bros 1. Mm. Och sen nästa dag. Wow, nu kan jag göra Super Mario Bros 2. Mm. Nej, alla ska ha allting med en gång. Mm. Alltså det handlar bara om sex dagar. Mm. Det kan mycket på sex dagar. Har du sett 24? händer mycket saker under ett dygn. Allting går fortare och fortare. Ja, precis. Eh, men vi pratar inte vid tv-sidan, vi pratar ut tv-spel. Och eh, ja, vi var inne på vad gör ett spel, spel och, eh, spel och varför vi tycker om Nintendo. Och det är också för musiken i spelen. Ja. Apropå musik. För.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 Ja, och den hela melodien är från äh, äh, Mario 64, en, första banan. det är en liten trullut som är enkel att komma ihåg och charmig och rolig. Åh, och... vilka minnen är Ja, precis. Det som är så bra med Nintendo, de har så jäkla många bra minnesvärda melodier. För, för bara att bara säga en liten historia om Super Mario 64 där. Ja. Att det släpptes ju i Japan då såklart uh, först och uh, det släpptes väl ett helt år tror jag innan det kom ut till Sverige. Men John och Polar hade sett att man skulle kunna testa det i en liten butik i Göteborg, i en datobutik Sutmund 64. Och vi bokade oss dit och visst, de hade det. Och vi spelade och det var, det var en magisk upplevelse i 64. Mm. Men det kostade pengar att testa det. Aha. Ja! <laughs> Va? Typ 15 spänn eller någonting för ja, en halvtimme jimmel typ. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men, men det var helt klart värt det. det var verkligen en mags upplevelse. Ja, tillbaka till dig. Ja, men Nintendo. Ja. Minnesvärda melodier. Ja. Vi har bara kollat på Super Mario Bros. Ett, två, tre. Zelda, di, Metroid. Di, di, di, di, di, di. Ja. Vilken var... Vad var vara. igen? Du tittar lite förvånande, på förvånande, förvånande. På... De har också väldigt bra melodier. Men var är ni när du på för något? Det är det igen. Nu vill inte jag. Nej. Nu är det Peter sy. Du, du, du, du, du. Åh, Kiddy Fan, vad jag spelar spela Det är det. Minne, du börjar in, ja. du inna lite med melodier och åh, det är det. Nintendo har så jävla bra musik i sina spel. Nes ja. hade så jävla bra t Tänk liksom vilka förutsättningar de hade och vad de äntligen lyckades åstadkomma. Vilket, vilka mel minnesvärda mm. melodier. Ja, men det är fortfarande alltså, det är så populärt med Chip tune musik. Eller vad heter. Mm. Mm. Remixar. Ja, men precis. Och o remix till exempel. Ja. Eller bara musiken till DuckTales och grejer Och Super Mario och, och Alltså det finns så mycket bra mega Megaman, Megaman till exempel Självklart Det kan vi inte säga om Dagens spel För Dagens spel är mycket mer med, med så här, uh, Stora Jag symfonier och grejer Det är inte riktigt samma de har, visst, de har bra musik Jag kan inte komma ihåg någon låt från ett av uh, Tidigare års bästa spel Last of Us Jag kommer inte ihåg mm. någon låt eller från just nu Nej nej Det är det Nej, ja, är det nej men som till exempel Varje bana Hade sin egen melodi som man också kommer ihåg när man hör det. Ja, Ja det är det. Och, och det är det som Nintendo gjorde så jävla bra. Och även fortfarande när de var väldigt bra musik. Och eh, även musiken i Inspiration, lite så här: rock, pop. Nu kommer inte på en exakt nu, bara så här. Men man börjar så sitter och bara digga med och hänger med så. Det är, så det är, det är någonting som. Ja, men musiken är precis som i, i film Absolut, absolut. Att musiken är väldigt viktig. Mm. Absolut. Fisigt. Jag skulle vilja gå så långt att säga det att i gamla 8-bitars så var ofta musiken bättre än eller det var bättre än grafiken. Jaja, ja absolut. till exempel Zelda 2 Adventure of Link. Ja. Det bästa var nästan musiken. Ja. Mm. Det bästa ja, var, för det var faktiskt ett skitspel. <laughs> ja. ja, det var, det var ett okej okay spel tycker jag. men den, <laughs> alla har sin åsikt. Ja. i min telefon så har jag min ringsignal, det är intro till Zelda Wind Waker. Jag tycker den är jättebra. Jag går innan på den nonstop så alltså Min son. Jag bara till där så hade vi den musiken. Ah, det är det bästa låten. Jag lupa som video på Instagram. Och, och det är en och melodie. Zelda har så jävla bra musik. Väldigt många olika. Ah. Du du. introdot där. Det är det. selda har. Förmodligen så har selda den bästa musiken. Mm. Av alla spelare. Även när de kör äh, åtta bitar. Så som när de kör orkester. Det, det, det, det spör. Allt mm. de, typ. de kan ju till och med ta en låt och köra den baklänges mm. Och den blir bra ja. Som de gjorde i Skyward Sword där. Mm. Mm. Det det. Så bra är musiken att de kan köra spel, eller musiken mm. baklänges Det är ni dagens spelutvecklare Musikfolk blir Det blir ingen satansbudskap Nej det är, är, är One Ja, Warriors Janos budskap kommer fram <laughs> <laughs> Ja coolt Ja men det var lite ja. om tv-spelmusik eh, Nintendo gör det bäst tycker jag Ja finns det mer att säga Nej, det är inte ändå bäst med musik mm. Mm. Uh, Ja, alltså vi spelar väldigt mycket tv-spel Alltså Vi och ungdomar och barn så, Det spelas väldigt mycket tv-spel Pensionärer och, också, glöm inte då Jo, när, alltså när Wii kom då, Det var det spelat. Konsolen som fanns på äldreboende och De kunde spela så Men de... Men var eh, de bra på det? Alltså, gamla gubbar som bovlar så alltså, fan, de är ju grymma Men så alltså, det finns ju fan tante som sitter och spelar CSO och, mm. och apropå tante. Eh, jag jobbar på sjukhuset så träffade jag en En kollega där och Hon berättade att hennes mamma, hon spelar World of Warcraft Jag bara, va? Hur gammal är hon? Hon var 75 år Och hon är jättehög, alltså den högsta lever Hon spelar World of Warcraft varje dag Jag var jävlar! Så det är,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 Våldet på tv-spel. Ja, men förut var det på ja, videobådet som inte. Jo, men precis, det är ju det. TV-spelsvåldet, alltså. Visst, ja, jag... men det var filmvåldet Alltså jo, det har ju gott. Och redan alltså, på mm. 50-talet rock'n'rollen det, det var ju rock'n'rollens fel. Ja, men precis, det musiken. Nu skiljer de på tv-spel, och det är, och det är ja. det min fråga som jag har här. Typ, gör tv-spel barn onda ja. som vissa tror? Tror du det? <laughs> Alltså, alltså tänk vad många som hoppade på sköldpaddor i 1980-talet där. Ja, det var Grymt här... Vi... många. Ja, det inte konstigt. Jag kan inte inbjuda sen och språk. skit. Eller... Ja, <laughs> det, det finns ju en balans i det. För jag, jag, säger det här, jag har mina tatueringar. Jag har eh, goda karaktärer på vänster arm och onda karaktärer på höger. Så det kan inte finnas eh, on, eh, det onda utan det goda. Så det mm. finns en jämnbalans mellan det. Och... Eh, vad fint sagt. <laughs> Men i alla fall...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 De har suttit och spelat saker innan. Jo, men och då du... Gör de ja, men, om vi ska ta Breivik. Ja. Han hade suttit och spelat väldigt mycket Call of Duty eller någonting mm. innan. Ja, skyll på det. Eh, Bobben på Callenbine där. Ja, samma sak. De samma, hade så. också suttit och spelat någonting. Mm. Eh, ja, jag du... har ju fått mycket bruk i det också. Ja. Men ja, det bara inte gott att stott ner folk nej, nej. på stånd för det. Men mm. alltså man skulle ju nu göra någonting sånt. Så då skulle snarare mig skyldig då på suttit och spela det för det var ju det jag satt och spela typ senast. Hade jag gjort någonting där i fan gått omkring med en vattenpistol full med färg och målat överallt. Ja, skylla på frustration. Ja, det är vi. Men det är också nog lite också vad det är för mm för spel. Ja, det vill jag vi till många av dagens ungdomar spelar ju schuter spel såklart och det, och det gör jag min lilla koppling här för fördelar med TV-spel tycker jag alltså nu tänker vi exempelvis eh, eh, Super Mario, eh, Zelda att det är, inte ja, bara är, bara... är någon skylla på att eh, någon gjorde någonting för att ha suttit och spela Mario Ja men är jag precis, jag det är det. Alltså, jag ser jag ser väldigt bara jag ser för med att barn Spelar tv-spel, alltså till en viss gräns Men det är det alltså Man spelar sällan Man måste lära sig Alltså lösa pussel Man får lära sig Man kan lära sig så alltså, engelska När man läser texter så alltså, om någon förklara så alltså, man sakta men säkert lär sig Ett nytt språk Man lär sig hantera problem Stressiga situationer man möter en boss Det kan bli snabbt Att det blir adrenalin och panik Man lär sig hantera sin stress Och grejer och precision man måste göra vissa grejer exakt och rätt timing, Då blir koordination och grejer Och bara det är väldigt många saker som man har nytta av Sen i verkligheten verkliga livet med precision och grejer Man jobbar inom Ja som helst, inom, Jag jobbar inom sjukvården Kommer en patient med blöder blöd överallt Uh, inte fan får jag panik oh, typ. Då kan jag behålla lugnet För jag är ju, kanske inte lätt mig det, just, det är just från spel Doktor Mario mm, Ja men precis Mario. <här> då, jag ska bara svänga <här> ja, <precis>. Tablätterna lite <här> mm, med, med exempel Tetris Ett genialt spel enkelt, mm. Men det går så fort om man läser tänka Ja Tetris mm. det har gjort mig jättebra på att packa saker mm. att jag i matkassen I e, resväskan överallt mm, Jag tänker alltid tietris när jag handlar Ja och så kör jag en melodin också uh, Nu tänker jag, nu har jag bara tomat i huvudet men, uh, Skitsamma, men i alla fall Och sen tar jag det upp ut Och sen Fast man får inte lägga allting exakt För då försvinner allting Äggen måste ligga botten måste ligga helt plant Ja, men, uh, men du får inte lägga en tetris Alltså så att hela kassan fylls För då försvinner allting Då får du börja få nytt Och då har du betala med massa pengar För varor som försvann Fan vad ni... ha, men så är det, men, fall, det finns bara fördelar Alltså inte bara, men det finns väldigt mycket fördelar Med just spel, när jag exempel läser ett språk stress och problem och grejer Jo, och är jo, jo för... Tänk dig Sims till exempel, vilken bra inredare du blir Kanske, ja. kanske Samma så. sak med kanske, ungdomar ja. som spelar Minecraft De läser bygga saker, istället för mm. bara gå runt och skjuta och döda Visst, det kanske är kul för att gå runt och döda Men mm. alltså, hur kul är det i, i det längre Hur utvecklas man som person bara att gå runt och döda folk i spel Nej, det är det. Pussel, lösa problem, pussel, köra, alltså Mario Kart, bilstress så säger, och, och så kul man gör det. och det, det, det är så jag ser på spel. Jag ser bara fördelar med det. Mm. Och inte, det, det, det finns ju betydligt fler fördelar än nackdelar absolut. med att spela spel. Och därför tycker jag att det hela fel är media skilda. Att ah, spelar sju, ah, han folk och så. Det, det är bara. Okunskap. Mm. Oskär. Nästa gång är Amibo figurer som mm. är gröntika. Mm. Jag kan väl säga Eh, barnens, eh, mina barns mamma eh, de, hennes familj och var alltså fosterbarn och de var bort hos dem sedan de var eh, typ fyra år när de var så här, sex då började de spela Zelda och Green of i 64 och då spelade de det, så de kom ju längre vad jag har gjort och eh, de förstår inte språket riktigt så men jag spelade en del med dem så, så oh, vad säger de nu så eh, översatte jag, och sen så började de sagt förstå sen har de lärt sig engelska och läser då, bättre än vad alla andra gör mm. så de, när de gick i fan kan det vara typ Tvåan och trean, då läste de bättre än de som gick i femman, sexan som jag hade i skolan för att jobba som lärarkare. Och de läste klockrent och de andra 16, sexan bara mm", så, var så halvstamma och hade ingen koll hur de skulle läsa. Ja men det är ju mycket, det är alltså kolla på... Och det är ju ett här spel Jag har kollat på mm. många unga idag. Alltså, när vi var sex år, så är det inte så när jag var alla. Nej. Men ja, men jag var, alltså, när jag gick i skolan då i kvåan, åtta mm. eller i jättan tvåan och sånt där. Mm.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 De kan ju alltså styra. Ja. Det är en naturlig ledare, De kan mm. ta kommandot och grejer och sånt. fattar rätt beslut och grejer sånt. Det är också en positiv idé som du säger. Ja. Mm. Samma som ja, militärer då till mm. De är ju absolut bra på sånt där också. Mm. Det, är en, ja, det finns bra mm. som ja, militärer igen också. ja De, Alltså simulatorer. Mm.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 och skit i hushållssysslor ja, och jag skit och jobbar och så det var ju mycket sånt folk blir beroende samma sak med när onlinepoker det är folk det är så jävla skulder ja, och men, det, ja, men, annan, men, men ändå vissa spelar så alltså, jag vet att när mina kompisar när fantasy7 kom fan de scrollar på i helvete får jag sitta hemma och spela och det här fan jag jag att de såna spela spelar de med rollspel men jag, de fastna för det och skolkade så här tre fyra veckor bara för att spela spelet och då missade vi så mycket skolor och, och det kan ju vara en nackdel sen och att många sitter och spelar alldeles för mycket och skitmat och det och kanske blir lite överviktiga och rör sig mindre vilket, ja, men, så var det, för... men det var lite som när vi var små också, mm. åtta bitar sedan då mm. att vi skulle sitta och spela sent mm. Ja, och klart då var du trött och inte kunnat gå till skolan det, här, det är ju mycket sånt där som mm. påverkar också men alltså det är lite hur du har för uppväxt och hur du absolut. mår och allting. Mm. Det finns folk som har blivit, alltså folk som med dödat, folk som har köpt ett svärd som den andra vill ha. Ja, men är de börjar bråka i spelet. Alltså, det var men det är inga saker med spelet. Det är individen. Nej, som vi kan konstatera det blåttan. att det är andra orsaker än spelet. Ja, absolut. Och men som sagt, det här har. Folk pratat om väldigt mycket och vi ja. kommer inte med några nya... Nej. Det är inga, det det är inga forskare på det. Nytt. Ja, men ja. Tv-spel är bra. Men eh, om några år så kommer något annat vara bra. Ja. Och som tv-spel nu... Mm. Det, är, det växer nu. Det är, mm. ja. det är kultur här nu snart. Ja, alltså, det, mm. det tv-spel är en livsstil. Är ja, bra. som rock'n'roll den var. Och det var ju också ja, satas påfund när den kom. Ja. Så. Oh. Eh, Ja, vi har snackat på här nu i ett avsnitt här igen. Ska mm. vi... Eh, Gå över från tv-spel till filmen, Film, film igen, ja. Ja. Och då säger jag, the mic is yours. Alltså mitt. Eller min, eller... Du får inte slänga den, du får inte dra the mic för det blir så här. Så. <skratt> <skratt> Nej, men då kör vi lite flickchart. Petersson ja. Och det som tar kommandot där. Mm. Eh, ja, filmpodden kör du...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 och ettan, varför dyker den först? Vad för? etan är klockan? Va? Nej, jag måste väl ta ändra på mm? Då får vi se om det händer något då Då yes. börjar vi med dogma från... Men Innan vi börjar, vem har Veto? För nu är vi tre stycken Det är ingen som har Veto, Veto är borta nu Nej, där är vi innan då fy... Veto är när vi är två, vet du? nu är vi tre Men Vi, har, så... vi, nej, vi var ju fyra sist, jag så var det uh -huh. Jag tar tillbaka det jag sa och gör en mind Grej på det så att du inte kommer ihåg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 jag att jag kan säga dogma också, oh, men oh, nej, uh, jag vet att, uh, att säga är uh, i dogma. Så uh, jag, jag, får jag, jag får säga uh, faktiskt, uh, jag får uh, säga uh, Spiderman uh, alla ni som har sett som gud. Ja, i och för sig, massa dogma är kul också. Spider-Man är trött. Nej, jag, jag ångrar mig och säger dogma. Yay! För det är en väldigt, väldigt bra film. Uh, jag, jag, jag säger dogma, det är med hemma. Då fick vi Apocalypse Now från 79 mot Hancock. Hisskock ja. Ja. Hans kuk, Hans kuk. Väldigt olika filmer ja. Ja. Uh, Louis? Hancock, den är jag mer underhålld av än Apocalypse Now Ja Vilken är den bättre filmen då? <laughs> ja Nej, men, Jag säger Apocalypse Now såklart Ja, ja det, det är ju en klassiker och så Hancock Jag, jag, gillar, jag gillar faktiskt Hancock Själva grejen, superhjälter ja. som är polis och tröttar ja. på skiten det, det är jättekul, men fast jag ser, här skulle jag få välja vilken film ska jag se nu bara sådär. Vi, vi, så där, så brukar besluta mig. Och då hade jag notat hankock faktiskt. faktiskt Jag glömde ett faktiskt. Kom Fattist. Kommer en, filmen heter hankock. Mmm. Eller som mancock. Fiskak Nej Nej, jag säger ap Apokalypse äh, äh, nej, Jag säger, jag jag säger film. Alltså, om jag får välja, den är bättre hankock. Uh, Äppelklubben är den bättre filmen. Alltså filmmessigt skapad Men det är, är rolig att se det. Det är Hancock mm. Och då hade ja. jag fått välja mellan två så hade jag valt Hancock faktiskt För det var länge sedan jag såg den nu Och det är superhjälsa som du sa Jag vill eh, se den med lite andra ögon Så ni säger Hancock? Ja, jag vill se Hisscock Ja, his <laughs> ja då blev röra mm, Vad intressant det blev nu Ja. Mm. Vi ska vara två på det här oh. Ja, då fick vi Kill Bill, Volym 1 från 2003 Mot A Bug's Life från 98 Kill Bill har vi haft förut va? Ja, ja, ja men det är Kill Bill alltså, för... ja, med Kill Bill mot mm. Ett småkigt liv um... Ja den är väldigt jag säger, bra Jag säger Kill Bill. Jag ja. säger också Kill Bill ja. mm. Ingen snackansvaka, det var den första, så första Men nej då fick vi Marken Clayton från 2007 Mot Braveheart från 95 Och jag har inte sett Clayton Det har inte jag gjort heller Jag har sett vi, den Nu är vet två bro. så ja. då tar vi bort den Jag tar bort den Två är vet <laughs> <laughs> yes. då fick vi Star Wars episode 2 The Clones från 2002 Och då är faktiskt Braveheart mycket bättre Braveheart, <laughs> ja. Braveheart vinner utan tvekan Ja, ja. Då fick vi Lion King på 94 och uh -huh. Lief Blonde på 2001 oh. vi, vi hade båda filmerna förra gången. Ja, var det dem mot varandra? Nej, det var Lion King mot tillbaka till framtiden 3. Mm, jag ja, säger Lionkungen. Ja. Jag säger definitivt definitivt Lionkungen idag. Mm. Peter? Ja, det du Lion är ut ute också. Ja. Mofasa. Åh, oh, här är inte sant vad. Då fick vi hook från eh, 91 mot Wanted från 2008. Jag har inte sett Wanted. Jag har sett det många gånger då, Ja, jag har också, också. Så, det blir de här två. Det är en rysk regissör. Han har gjort eh, en av mina absoluta eh, vampirfilmar, eh, eh, Nightwatch och eh, Day Watch. Ja, det, nej, har jag sett. Mm. Den är riktigt bra. Ja, och, även Day Watch också. Det är han. Det är samma regissör. Mm. Gjort den. Uh, ja. Nej, Wanted är en jävla film. Det, det, är, det är en där pistydgna i film. Så jag säger hook. Ja, jag säger hook också. Men den ändå. Jag hatar den så mycket så jag tycker om den ändå, för jag har sett den så många gånger. Men nu kommer min dåliga skämt igen, Louise. Nej, vad är Nej, vad heter nej, nej, till hook? nej, nej. nej. I min värld. Hooker. Ja, hookers. Jag har aldrig tänkt på det för den. Ja, det gör du säga varje gång den kommer upp. Det, det är rutin. Jag vill inte se den här filmen, tror jag. <laughs> så vi två till eller? Ja, här har vi två bra filmer. Då har vi Black Hawk Down från 2001 mot.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 och då avslutar vi som vanligt med våra, inte våra kontouppgifter, kon kontant, jag vill säga säga, nej Peters jo. kort är, nej, eh, som vanligt så kan ni nog, nej oss men de kan lägga in pengar där, ja det kan ni också göra, så kontor de kan ja. lägga in, eh, en. Då, swish är, <laughs> så kan ni köpa DLC och ja. Smurf. vi kan köpa våra så här behind the scenes kommentarer som jag klipper bort, ja, de kan ni köpa med mikrotransaktioner ni kommer kunna köpa DLC till den här podden, ja, där. och så tjänar vi lite pengar på det också, precis, ja, och så skänker vi det till någon. Fem minuter där vi gör roliga ljud. Ja, det finns poddar som har. Eller fem minuter av tystnad där vi gör att ta paus. <laughs> <laughs> ja. Nej, men eh, mm. ni får gärna mejla in på det här avsnittet ja, era tankar också om avsnittet. För vi vill gärna ha uppföljning vad ni lyssnar mm. tycker. Och det gör ni på. på pratar vi film, snarare på gmail.com. Mm. Vi får lite feedback. Ja, Så vi vet vilka, vilka saker vi kan göra bättre. Ja, sånt.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 Det vi är glädjande för den här gången och vi tackar er för att ni har lyssnat på vårt uh, avsnitt. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då säger vi tack och hej. UPKA.